Чай з неї вхід до вітальні. Грек будувався років 15 тому. Хата чимала на чотири кімнати, Хоч тепер у селі є більші, кращі, На два поверхи, З балконами або й кружганками. Дім свій Грек любив, Хоч він і не був йому справжньою домівкою. Здебільшого вертався сюди тільки на ніч. Порядкувала, шкрябала, мила, а той, глюкала молотком, дружина, котра, мов би, поставила собі за мету вічну боротьбу за чистоту та порядок. І боротьба та виявилася нескінченною і здебільшого неуспішною, бо, власне, воїнство не так допомагало їй, як заважало. Василь Федорович пообідав м'ясом з холодильника і молоком, Приніс звітальні бритву, Заходився голитися перед круглим У химерній металевій оправі дзеркалом. Дзеркало старе-престаре, старе. Купив колись у антикварній крамниці. Либонь пам'ятало сотні облич Веселих, сумних, розтривожених, Освітлених надією, зв'ялених безнадією, У весільних вінках і в чорному крепі. Їх уже давно немає, а воно й далі так само холодно відкарбовує радість і горе. Він те не думав, бо звик сприймати речі лише з боку їхньої практичної доцільності. Недоцільно, що дзеркав у домі близько десяти, тільки великих трої. Але й те не вподив. Розвішані вони жіноцтвом, якого тут як руж у квітнику, Дружина, дві доньки, племінниця донька. Він посеред них, неначе будяк серед клумби, сміявся до сліз, коли, захапавшись, запитували в нього, чи не бачила, не брала чогось. І мав свій посміх і тиху, що зникали, до часу зношувались дружинині сукні та черевики, і ніхто не посягав на його піджаки та сорок третього розміру чоботи. Сказати правду, колись за другою донькою його трохи присмутив оцей квітник. Він навіть чомусь почував невеликий сором перед знайомими. Але те давно минулося. Іноді навіть відзначав із задоволенням, що немає з дівчатами клопоту, як деякі сусіди з синами. Дочки його слухалися і трохи побоювалися. Він голився і бачив у дзеркало вікно, а за вікном засніжений город і в кінці його над ярком бур'янець у Ілігі. На снігу підскакували червонясті грудки, впадали на бур'янець і тоді з бадилин курів білий димок. Ті самі, мабуть, ті. В снігурі прилітали в кінець городу кожної зими. Жили вони в лісі, що синів на краю поля Він подумав, що його завжди найдужче хвилюють птиці Тільки не знав чому Може тому, що найвільніші І в той же час найдужче прив'язані до рідної землі Де їх не випусти, летять на батьківщину, І знову на душі білість і тиша Неначе і там випали сніги і знову якесь дивне, трохи радісне і трохи тривожне відчуття торкнулося серце. Василь Федорович не поспішав. Неквапливо вибирав у шафі сорочку, костюм, галстук. Спочатку хотів одягнути новий темно-сірий у червонясту іскорку, але повагався мить і повісив його назад. Надто святкова ота іскорка, надто помітна, Виказувати його радість Одягнув коричневий Пошитий позаминулої зими Він трохи не по моді Навіть для їхнього району Довгополий і широкий Зате міцний І якийсь затишний Чи те йому тільки здається Бо звик до нього Найчастіше їздив у ньому На всілякі засідання та наради Стояв посеред вітальні В'язав галстук і в'язали їх ще кілька. У вітальні нові поліровані меблі віддзеркалювали його постать. Клопотом жінки та дочок вітальня обставлена по городському, по сучасному. Немає килимків з лебедями, немає вишитих півоній у кошику перед кінською мордою, немає піраміди подушок. Натомість товстий ворсистий килим на підлозі. Вазони з квітами, кілька репродукцій на стінах, недомальований заїжджим художником із столиці портрет молодої фрослини, тільки голова й контур плечеві, від чого плечі здаються голими. Дружина довго соромилася, хотіла портрет зняти, але він не дав. Дуже гарний то портрет задирикуватої Фросі, тієї, яку любив і з якої сварився, і дуже відомий тепер той художник. Чи пам'ятає цей портрет? Мабуть, ні. От би поїхати і показати. Колись, може, й справді поїду та покажу. Прикрашала кімнату велика фотокартка у дубовій лакованій рамі, випуск агрономічного факультету сільськогосподарської академії за 1958 рік, де в другому ряду Чубати уголів виглядали і його пролесини. То була друга академія, яку закінчив Василь Федорович. Він подумав про те, але не міг визначити, котра дала йому більше. Перша чи друга? Перша, то сільська, післявоєнна, де було тільки двоє академіків, робота і сирідство, і одна уніформа, Полотняна сорочка Та військові підрізані знизу штани Диво, але той хвилинний спомин Винить із споглядання кількох костюмів